فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير امنام علىس دسال ابارمس دسبارم هرৎzigen سegenreich ist derjenige in dessen hand die herrschaft ist und er hat zu allem die mach Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. Du kannst in der Schöpfung des Allabamas keine Ungesetzmäßigkeit sehen. Wende den Blick zurück. Siehst du irgendwelche Risse? Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren. Und Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und haben sie zu Wurf geschossen gegen die Satane gemacht und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. <Sess> und für diejenigen, die mit dem Herrn verletzen, die die Gehenneme und die Schmerzen der تَكادُ تمزُ مِنَ الوَضِ كُمَا أُنْقِيَ فيِيهَا فَج سَألَم خَزََتُهاَا أَلَم يأتِكُم نذير قالوا بَل قدَ جَاءأَنا نذير فَكَذَّ بِنَا وَقُلنا مَا نَزَّلَ اللهَّهُ مِن شيءَيئٍ إن أَنتُم إِلَّا فيِي ضَلَب. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير und für diejenigen deren herrn verleugnen wird es die strafe der hölle geben ein schlimmer ausgang wenn sie hineingeworfen werden hören sie von ihr stoßweises aufheulen während sie brodelt. Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird, werden ihre Wärter sie fragen, Ist zu euch denn kein Warner gekommen? Sie werden sagen, Ja doch, zu uns kam bereits ein Warner, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur in großem Irrtum. Und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut. So werden sie ihre Sünde bekennen, weit weg darum mit den Insassen der Feuerglut. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Gewiss, diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Haltet eure Worte geheim oder äußert sie laut vernehmbar. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Sollte denn derjenige, der erschaffen hat, nicht Bescheid wissen? und er ist der Feinfühlige und Allkundige. Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und esst von dem, womit er euch versorgt, und zu ihm wird die Auferstehung sein. আমেনতুম মান ফিস সামা ইন ইখসিফা বিকুম আল আরদ فاذا হিয়া তামুর আম আমেনতুম মান ফিস সামা ইন ইরসনা আলাইকুম হাসিবান ফাসাতাআলমুন কাইফা নাদির ওয়ালাকাদ কাযযাবা আল্লাযিনা মিন তাবিরহুম ফকাইফা কান dass wer im Himmel ist, die Erde mit euch versinken lässt, so sodass sie sich dann hin und her bewegt. Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist. Auch diejenigen, die vor ihnen waren, haben bereits die Gesandten der Lüge bezichtigt. Wie war da meine Missbilligung? او لم يروا الى الطير فوقهم صافته الرحمن انه بكل شيء بصير هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان في غرور Amman fi 'utwin wa nufur afa man yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda'an am man yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim sehen sie denn nicht auf die vögel ueber ihnen wie sie ihre fluegel ausgebreitet halten und einziehen nur der allabama hält sie Gewiss, er sieht alles wohl. Oder wer ist denn dieser, der euch ein Herrscher wäre, die euch helfen sollte außer dem Allabama? Die Ungläubigen befinden sich nur im Trug. Oder wer ist denn dieser, der euch versorgen sollte, wenn er seine Versorgung zurückhält? Aber nein, Sie fahren weiter in Auflehnung und Abneigung. Ist denn jemand, der auf sein Gesicht gestürzt einhergeht, ehrrecht geleitet oder jemand, der aufrecht auf einem geraden Weg einhergeht? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين ساك <تصفيق> ايه der euch hat entstehen lassen und euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht hat, wie wenig ihr dankbar seid. Sag, er ist es, der euch auf der Erde an Zahl hat anwachsen lassen, und zu ihm werdet ihr versammelt werden. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid. Sag, Nur Allah weiß darüber Bescheid und ich bin nur ein deutlicher Warner. فلما راو حسف تنسيئه وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرايتم إن أصبح ماؤكم wenn sie es aber nahe bei sich sehen dann werden die gesichter derjenigen die ungläubig sind böse betroffen sein und es wird gesagt werden das ist das was ihr stets herbeizurufen wünschet sag was meint ihr wenn allah mich und wer mit mir ist vernichten oder wenn er sich unser erbarmen sollte wer wird dann den ungläubigen schutz vor schmerzhafter strafe gewähren sag Er ist der All-Abarmer, wir glauben an ihn, und auf ihn verlassen wir uns. Ihr werdet noch erfahren, wer sich in deutlichem Irrtum befindet. Sag, was meint ihr, wenn euer Wasser versickert sein sollte? Wer sollte euch dann hervorquellendes Wasser bringen?